mfumo wenyewe kukata kodi. Semu nyingi duniani, kodi inakato katika mshahara baada ya kutolewa yale masuala yote ya kisheria. Kwa mfano, mshahara unakatwa hifadhi ya jamii. Mshahara unakatwa contribution ya chama vya wafanyakazi. Kila sheria inayofanya kupunguza mshahara. Kwa hiyo yani kutolewa pesa katika mshahara zinatolewa kabisa baadaye ndo zinakatwa kodi. Hapa kwetu imejitokeza hali kwamba baadhi ya taasisi zinakata mishahara kodi kabla ya kutoa kitu chochote. Kwa hiyo kodi inakuwa kubwa kwa sababu hata zile ambazo hachukui mfanyakazi mkononi bado anazilipia kodi. Sasa hilo nalo ni tatizo tumewasilisha serikali. Serikali imeahidi kulifanyia kazi na sisi tutafuatilia katika mehimusi tushalizungumza kwamba kodi za wafanyakazi zingatiwe upya lakini na mfumo wa kodi lazima yale masuala ya kisheria pite kabisa ndiyo uh, kodi katwa. Lakini la, la mwisho katika swala la kodi ni swala la malalamiko yaliopo kuhusu kukatwa kodi vinu wa mgongo na pencheni. Mfanyakazi kisha mfanyakazi mwenye akaka 30 miaka 40 analipia kodi, anapopata kile kinu wa mgongo chake na kinakatwa kodi kitu ambacho kinasikitisha sana kwa sababu yule mfanyakazi hana kipato kingine baada ya kile ambacho anakabidhiwa baada ya kushamaliza muda wake nguvu zichapwisha. Sasa kwa nini wakati kodi wakati tunajua dunia nzima kwamba mtu akifika miaka ya kustaafu maana yake anatakiwa ahifadhiwe hifadhi ya jamii imuhifadhi yeye lakini bado kipatio kinakatwa kodi na hata ile pension inayoo kodi kwa hiyo ni malalamiko na tayari tushawasilisha serikalini serikali tunaomba iafanyie kazi kwamba mafao ya wafanyakazi ya uzee yasikatwe kodi na kwa vile tunajua kwamba hata hizo fedha ambazo zinaingia zina katika mifuko ya hifadhi ya jamii nayo na kuna sheria ya mapato yale hifadhi ya jamii kukatwa kodi. Kwa hiyo tunaona hizi kodi zinakuwa zinakatwa mara nyingi kwa mfanyakazi, anakatwa katika mshahara, anakatwa katika huduma, anakatwa huko anakuzihifadhi, alafu akijapoa mkononi anakatwa, akipata ni yanakatwa. Kwa hiyo tunahisi huu ni mzigo mkubwa sana kwa wafanyakazi wa Zanzibar.